gustatzen zait, gaur egun gazteok daukagun ikasteko posibilitateak. Hau da, norbera, ba, gustatzen saiona egin aldu elako. Zuri e, ikastea gustatzen bazaisu, ba, unibertsitatera joan alzarelako eta e, bestela, ba, ziklo bat edo bestela ziklo superiorren bat egin aldu zulako. E, lehen, ba, zuk, zuen gurasoak egiten zuena egin behar zuen. Ba, zuren gurasoak universitarioak baziren, ba, normalean, zu, ba, medikoa ala arkitektoren bat izango zenuen. Eta bestera, ba, zure gorazoak, ba, opereroak edo, izaten baziren, ba, zuk ere bai. Baina, gaur egun, hau ez da horrela, ba, agian ez duzu e, diru asko ba, unibertsitatera joateko edo, baina, ba, beken bidez eta gauz horien bidez, ba, zuen kurtxoak eta zuen ikasteak ba indual duzu eta posibilitate asko dituzu ba ere asko ikasteko eta, eta gauza zauriek. Eta gaur egun lanen artean ez dago lehen zegoen diferentzia. Hau da, e, lehen ba, medikoa zen batek e, sozialki eta e, pertsonalki zeukan dirua, ba, ez da e, gaur egun bezalakoa eta e, obrero batek adibidez edo eh eta horrekoren bat ba, ez dauka hain e, diru gutxi, ba, salario minimoak daukatelako eta horrezegatik eh gertatzen da e, mix, politik, politika ekonomikoa mixta Ba, da, eh, ekonomia komunista eta ekonomia re, kapitalistaren eh, mezklaren bat, eta horrez egatik ba, gertatzen da. Eta ez zaidana gustatzen, ba, gaur egungo justizia da, eta eh, ba, gehenen eta gertatzen da oso subjetiboa dela. Ba... Ezin garela, ba oso ziuregon, pertsona batek errut duna badena la ez. Telebistan ikusten duguna, normalean bazin esten dugu, baina nola dakigu kartxelan sartu dutena, kriminalinakilea esan dena, eta ez beste batek. E, pentsatu hal dugu, ba, e, kartxelan dagoen jende guztia, ba, errut dela, baina hau ez da horrela, kartxelan errut duna ez den jende asko daudelako baina nola jakin jakinal dugu e, injustizia horiek gertatzen direla, guk ezin dugu ez ere. Easkotan dilema hau eman da, eta eztabaida asko ba, eman ditun, noski. Baina ez dugu beste irteraren bat, justizian zinez txil baino, ba, guri arazoren bat, gertatzen bazaigu, ba, justiziara joan behar garelako, eta hor ba, kontatu eta ba gostu dena edo egin behar dutena egingo dutela, ba pentsatu behardugu, ezta?